Turnaj 4O napsal Luboš Zimňok. Turnaj kandidátek Tata Steel, Čes, Rapid a Blitz, mistr doči Invitational 3.0 2022 a Eolo Bregat Open. Čtyři turnaje, čtyři různé formáty a jeden rychlý přehled. Turnaj kandidátek v uzbecké chyvě pokračoval zápasovými partiemi druhého kola. Zodpovědná hra asi tak by charakterizoval podobné turnaje. Nikdo moc neriskuje, nikdo se nepouští do ostrých šarvátek. Taková zákopová a opotřebovávací válka. Všechny čtyři účastnice podali ve druhých partiích bezchybné výkony a podle toho také vypadají výsledky. Jinými slovy, dvakrát remíza. Nebyly to nudné partie a náročný divák bude zřejmě spokojen, ale nenáročný kibic pláče. V obou partiích měly jisté šance, které však zůstaly nevyužity. Dnes je na pořadu volný den a uvidíme, zda se to nějak projeví na hře dívek ve třetích partiích. Dalšími třemi kolik pokračovali turnaje Tata Steel Chess Rapid a Blitz v Kalkatě. V mužském turnaji se vzpamatoval Hikaru Nakamura. Sesadil z trůnu Mameďarova, remizoval s Viditem, porazil Machsoudluva a rázem je na čtvrtém místě. v kromě této porážky prohrál i s Erygeisem a remizoval s Machsoudluvem, což znamenalo pokles v tabulce. Do čela turnaje se prodrali mladí indičtí hráči. Nihal Sarin porazil Gukeshe, Seturamana a remizoval se soem. Po šesti kolech je tak se čtyřmi a půl body v samostatném vedení. Na mu však šlape Arion Erygaisi, který sice prohrál se Seturamanem, ale porazil Mamedjarova a remizoval se soem. Moc se nedaří Abdusatorovi. Ten ve druhém hracím dní prohrál s Viditem a Gukeshem a porazil Seturamana. Poslední místo prozatím sice patří Seturamanovi, ale řekl bych, že větším tragédem je Vesliso. Má obod více než Seturaman, ale se svou hrou asi nebude příliš spokojen. Ve druhém kole porazil svého krajena Nakamura, ale jinak má na svém kontě jen tři remízy a dvě porážky. V ženském turnaji si udržela první místo nenad Zágnidze. Sice jen dvakrát remizovala a jednou vyhrála, ale ty remízy byly celkem cené, protože odremizovala své konkurentky Hariku Dronavali a Koneru. Výborný výsledek uhrála Anna Ušenina. Porazila Vantiku Egraval a úspěšně prošla ukrajinským testem v podobě partií se svými krajankami. S Anou Muzičuk remizovala, Marie Muzičuk porazila a vyšvihla se tak na druhé místo v turnaji. Mnozí z nás si pamatují covidové, mírně recesistické turnaje mistra Dojiho na online, kterých se pravidelně účastnil i náš David Navara. Letos to mistr Doji, Scott Michael Duke žijící ve Švédsku, pojal trochu jinak. Mr. Doji Invitational 3.0 2022 je méně recesistický, ale také dražší. Je letos dostane vítěz fotku Dojiho na koni, ale cenový fond narostl z jedné tisícovky na 15 tisíc dolarů a změnil se i formát. Změnilo se i obsazení. Nehraje David Navara, ale za to nastoupil Magnus Carlsen, ovšem jen jako náhradník, který na poslední chvíli nahradil Davida Howella. Jako náhradník si však nevede špatně. 32 hráčů bylo rozděleno do dvou skupin po 16 účastnících. Ze skupin postupovalo 8 nejlepších do vyřazovacích bojů. K o systému se hráči utkali v zápasech na 12 partií tempem 5 plus 0, tedy klasických blickách. Nehodlám tu vypisovat všechny účastníky ani výsledky. Vše najdete na webu pořadatele. Omezím se na konstatování, že do dnešního finále, které začíná v 17.00 našeho času, alespoň doufám, se prokousal náhradní Karlsen, který v semifinále vyřadil Seviana 7-1 a Daniel Dubov, jenž si poradil se svým krajanem Griščukem 7-5. Dubov předvedl husarský kousek, protože v zápase prohrával už 0-3, ale přesto se mu nakonec podařilo zápas otočit a zvítězit semifinálovém zápase Dubova s Gryščukem rozhodně nebyla nuda a občas byly k vidění i šachanistické šachy. Například třetí partie zápasu je z tohoto úhlu pohledu hodně výživná. Sam boji de Lubraga zní našinci sice tak trochu francouzsky, ale je to katalánské město nedaleko Barcelony. Právě na toto místo se silo 175 hráčů, aby v A turnaji bojovali v turnaji třetí Eholo Open o prvenství. Na startovní listině najdeme mnohá slavná jména. Nejvýše nasazeným jsou Vajecho Pons 2716 a Yu -i, 2716. Na třetím místě nasazovací listiny je Hans Mokenýman 2699 a najdeme tam řadu dalších známých jmen. Například Čeparinov, Fedosejev, Alexejko, tady a mnoho dalších. 49 velmistrů, 41 mezinárodních mistrů, to už je celkem silný turnaj. I Česká republika tam má svého zástupce, kterému můžeme a určitě i budeme fandit. Vyde mistr Pavel Jirásek nepatří k favoritům turnaje, ale určitě si kvalitně zahraje. V prvním kole prohrál s mladým velmistrem Mauricem. Jsem zvědavý, jak si náš hráč povede, ale také mě zajímá, zda už konečně Nýman překročí hranici 2700. Tak mě napadlo, že pokud se domluvíme s Nory, mohli bychom s Honzou Jílkem do Džiho trumfnout a uspořádat lepší turnaj. Účastníci turnaje by sice hráli online, ale sjeli by se do jednoho místa, do Osla. Takzvaný turnaj 4O Osel a Osel na Oslu v Oslu Cenový fond by se nějak už mudlal a hlavní trofejí by bylo foto dvou ředitelů turnaje na Oslu.